Terakhir kita masih dengan pembahasan ayat Yang ada di surat Ayat yang ke-153 Ketika syir menyebutkan سبيل الله واحد جلل الله سمطة تساته أن هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبول لا تتبع السبول كان النساء دين لفات جمع يهدي به الله من اتبع ردوانه سبل السلام Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk dengan Al-Quran kepada orang yang mengikuti kehendaknya menuju jalan-jalan keselamatan. Sementara dalam ayat yang lain di Surah Al-A'raf dan Surah menunjukkan jalan Allah itu satu. Dikarenakan subur shaytan, mutadiddah, mutafrika. Jalan-jalan Syafon itu banyak beraneka ragam Sehingga tashifakifal jama'u bainahuma Bagaimana dalam menggabungkan dua ayat Yang secara wahir berbeda Maka perlu kita yakini bahwasanya Tidak ada dan tidak mungkin Di antara ayat-ayat Tanah Bertentangan Bertolak belakang tidak mungkin Yang itu Untuk senantiasa kita yakini Tidak ada dalam ayat-ayat Allah SWT Saling bertolak belakang Atau saling bertentangan Sehingga bagaimana sisi penggabungan di antara dua ayat tersebut Yang satu menyatakan Jalan Allah itu satu Jalan kebenaran satu tetapi di ayat yang lain menerangkan bahwasanya di sana adalah jalan-jalan keselamatan. Ayukodu maka dikatakan inna sabillal hakiyahitun bahwasanya jalan kebenaran itu memang satu. Tidak ada, tidak berbilang, tidak banyak. Jalan kebenaran itu hanya satu. Lakin lahu furu'un Tapi jalan-jalan kebenaran ini Memiliki cabang-cabang yang banyak Jalan kebenaran itu Memiliki Aneka ragam to'at Aneka ragam taqarrub, Seperti salatun Wazakatun masum, hajjun, jihadun, birrun, silatun, wa ma asma Di atas jalan kebenaran itu, di sana banyak cabang-cabangnya. Beraneka ragam ketaatan kepada Allah, beraneka ragam taqarrub ila Allah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, jihad, berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahim. Dan yang selain dari hal itu, yang subur palingan itu dari taat dan kurubat yang ternilai taat dan ternilai sebagai bentuk mendekati diri kepada Allah Saja itu. Hadhi subur maknanya semua tentunya jalan-jalan. lakin had tetapi jalan-jalan yang banyak ini yaitu subulut taat jalan-jalan ketaatan yang begitu banyak beraneka ragam sampai seorang sahabat datang kepada Rasulullah alaihi wasallam ya Rasulullah inna syarail islam ya inna syarail islam kul kathurat alayya Rasulullah sesungguhnya syariat saya itu sangat banyak menjadi beban atas diriku Karena banyaknya, fabel pun natalasa putihhir tunjukkan kepada saya satu jalan yang dengannya saya akan mampu melakukan semuanya, menunjukkan banyaknya dari jalan-jalan kita akan. Beraneka ragamnya jalan-jalan kita akan yang menyampaikan suara kepada Allah azza wajalla tapi ingat itu semua ala sabilil haqqi di atas jalan kebenaran yang satu Segini semua tentunya jalan-jalan, lakinnaha tatabi jalan-jalan ini tajtami'u kulluha fi sabirin wahid Tergabung semuanya terkumpul semuanya dalam satu jalan yaitu sabilul haqqi jalan kebenaran cabang-cabang yang banyak tadi yang dari cabang-cabang ketaatan semuanya berkumpul di atas jalan yang satu sabilul haqqi wa aydan la juga kata syekhainallahu taala fa ma Antut laku subuh, wuyuradu biah Islam. Tidak mungkin. Dimungkinkan dengan umum antut laku subuh dimaksudkan jalan-jalan tersebut secara umum wuyuradu biah Islam, sementara diinginkan dengannya Islam. Tak mungkin. Disebutkan subul secara mutlak Secara umum Sementara yang diinginkan dari Islam Itu tidak mungkin Jalan-jalan yang banyak itu Islam Sehingga karena tidak mungkinnya Jalan-jalan yang banyak ini Dimaukan dengan mana Islam Menunjukkan bahwa jalan-jalan yang banyak ini Adalah hurul Cabang Cabang dari Sabi dul Jalan kebenaran Ikhathbilah. Kenapa diinginkan dengannya? Mana Islam? Sementara Islam ini adalah tak ya tak tidak beraneka ragam jalan satu tetapi ternyata cabang-cabang di bawahnya perkara-perkara yang ada padanya banyak. Sampai Rasulullah susah mengatakan liman bid'un Boleh 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, jadi cabang-cabang kita atasi. Kau ni kata saya Inna matu taufu subulah salam hanya saja dia dofaikan subul kepada asalam jalan-jalan kepada keselamatan. Jika kanat kulluha muadziyatun ilahis salam, atau jika kanat kulluha muadziyat ila salam, fahyil islam. Fa fa Kenapa dia doakan subuh kepada salam tiada lain tidak kena puluhan kalau seandainya nyata semuanya dari cabang-cabang ketaatan tadi muadziat dan idul salah mengantarkan kepada keselamatan rahiyah Islam maka jalan-jalan itu atau cabang-cabang itu adalah Islam. Kalau semuanya mengantarkan Keselamatan Dari cabang-cabang yang banyak Maka itu semua adalah Islam Itu syaratnya Subullah salam Syaratnya harus mengantarkan jalan-jalan itu Kepada keselamatan Oleh nanya apa? Hanya satu Yang mengantarkan keselamatan Yang bercabang dengan cara ketaatan yang banyak Walaupun jalan-jalan yang lain tidak ada jaminan Ya kepada keselamatan Jalan-jalan yang lain Tidak ada jaminan kepada keselamatan Justru Allah s.a.w. sebutkan Wala fathabi'us suhula Fata farraqubikum ansabiri Jalan-jalan yang lain ternyata Jalan-jalan yang membuat perpecahan, Pertiga yang Bercerai-berai Dari jalan Allah s.w.t juga tidak ada jaminan Selain jalan hak ya, Menyampaikan kepada Keselamatan Itu yang intinya Allah Seluruh jalan atau perkara cabang Yang akan mengantarkan keselamatan Maka itu adalah Islam Waqaduhu azawajan masih dalam pembahasan nama manda'a Ilaihi hudiyah ila suratin mustaqim Mereka siapa yang dia menyeru pada Al-Quran Maka dia akan diberikan petunjuk pada jalan yang lurus Keagungan dan kebesaran yang ada pada Al-Quran Firman Allah Azza wa Jalla wa yukhrijuhum binadzurumati lannuri biiznihi Allah SWT mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan ila zuluma nur kepada cahaya bi idnihi. dengan izin Allah azza wajalla di sini pun kata ulama menunjukkan prosesnya sabilul haqqi wahidun la yata'addad jangan kebenaran belah tidak berbinang Allah SWT sebutkan dulu dengan rafat jamak kegelapan kesesatan itu banyak, tetapi nur wahid cahaya itu satu tidak dijamakkan ilah anwal kepada cahaya-cahaya, tetapi kepada cahaya merujuk dari berbagai macam kegelapan, dari berbagai macam ketergelinciran, dari berbagai macam kesesatan menuju cahaya satu jalan kebenaran dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah seolah-olah mereka dari berbagai macam kegelapan menuju cahaya cahaya di sini al-hissiyatu amil ma'nawiyatu apakah cahaya hissiyyah atau cahaya ma'nawiyyah cahaya yang bisa dilihat ia ya, seperti labu atau cahaya maknawi ya, yang tidak bisa dilihat. Ya. Hisi artinya yurou. Kalau maknawi, shayuulillahi la yurou perkara yang tidak bisa dilihat. Ya. Ketika Allah mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan menuju cahaya, cahayanya ini Hisi atau maknawi terlihat atau tidak. Qala khasir, iaitu al ashir cahayanya itu al maknawi yang. Cahaya maknawi cahaya yang tidak bisa terlihat dengan kasar mata. Tidak terlihat dengan kasar mata. kadang pun ada memang. Ada sebagian orang yang Allah Swt berikan cahaya secara hisi terlihat dengan kasar mata. Tapi bukan imam-imam Syiah. Kalau imbal imam syia, imam syia ya, Muka mereka Dibikin bercahaya Dengan apa? Dipasang lampu Dari bawahnya Supaya lampu tersebut mantul Kemudian kegaca Mantul ke wajahnya seolah-olah Mempersinar wajahnya Itu rekayasa. tepik dari para imam Benar-benar Di antara mereka ada yang Betul-betul bercahaya seperti yang diakui oleh Imam Al-Qaim oleh Allah Ta'ala Ketika duduk di hadapan Syekhul Islam Ibn Al-Temiyah oleh Allah Beliau nyatakan Maksudnya beliau benar-benar nyata Melihat dari wajah Syekhul Islam itu cahaya Cahaya Bukan cahaya yang tidak bisa dilihat Tapi bisa dilihat dengan Benar-benar nyata Itu ada dari sebagian para Aiman yang Allah berikan cahaya secara hisi Secara maknawi tentunya ya belum meminta, Allah berikan padanya cahaya. Lian al-Quran hidayahnya maknawi atau hidayahnya maknawi. Ikan al-Quran merupakan hidayahnya. Secara maknawi, Al-Quran Jelas sebagai hidayahnya, petunjuknya cahayanya. Tapi ingat, secara ma'nawi Yang di bihi Man nasya Yang Allah SWT akan berikan Petunjuk, cahaya Kepada orang yang Allah Kehendaki Wa oh, mangkana Mayita Fa'ahyainamu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 jadi cahaya di sini tentunya cahaya bibirannya ilmi, bibiran Al-Quran. Yang ada padanya. Ketika seseorang tidak mengenal Inal, tidak mengenal Islam, Langkah Allah swt hidupkan yaitu bil ilmi, bil Quran. Sampai-sampai kan sebagian mereka menyanyikan, yang mendengarkan Al-Quran cahaya. Cahaya ini adalah maknawi. Sejarah maknawi kena Al-Quran. Yahya diberi mukul, akhirnya membuat hidup. Hati-hati. Terkait -hati. ya. dengan dibalaskan seperti yang mati, Allah hidup kena Al-Quran, Allah berikan cahaya padanya sehingga dia mampu berjalan di tengah-tengah manusia terkendali dengan syariat Allah swt. Bayu krijuh minatulumati Allah swt keluarkan mereka dengan Al-Quran dari berbagai macam kegelapan. Dulumatil lejahri baik itu dari kegelapan kegelapan kebodohan, atau tulumati lekosdi atau kegelapan kegelapan tujuan niatan. Dan ya, kebodohannya menjadi gelap ya, Kalau orang jahil Apa yang dihadapi itu gelap Tidak mampu dibikir dengan panjang Dengan jernih Kenapa? Karena kejahilannya Gelap ya, Tidak mampu tadi melihat Dengan wawasan yang panjang Yang luas Itu dijahili karena Sehingga asal berucap Asal berbuat Karena gelap dengan kebodohannya, tidak ada cahaya yang meneranginya. Bagaimana dia harus berucap, bagaimana dia harus berbuat, tidak terpikir dan tidak terlintas untuk dia berbuat dan bersikap itu adalah jahil. Sehingga Allah SWT keluarkan dari kegelapan kebodohan, sehingga memiliki wawasan ilmu. Pandangan ilmu, kejernihan dalam memahami dan ketepatan dalam bersikap. Waktu lama tiap kosm dibikakan oleh Allah Swt keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan tujuan kosm, nawah yang niatan-nyatan tujuan-tujuan yang buruk, yang jelek, yang tercela Allah keluarkan. Kepada nuril ilmi Wa nuril ikhlas Kepada cahaya ilmu yang tadinya jahil Dan kepada cahaya ikhlas yang tadinya jelek Tujuan dan niat-niatan ya. Itu semua bila quran Dengan Al-Quran ya. Yang membekas Dalam dadanya. Dunia terjehri, Allah Yaqoon ada insan ilmu. Yang dimaksudkan kegelapan kebodohan, yaitu ketidakadaannya pada seseorang ilmu, tidak ada pada seseorang ilmu sehingga bergelimgah dalam kegelapan kebodohan. Asal hamba tadi orang bodoh dari asal hamba, asal ucap, asal berbuat. Tanpa pikir panjang Tanpa mengkhawatirkan Awakimu Kesudahannya seperti Allah Yang penting Terluangkan Yang penting Terlampiaskan Itu orang yang jahil Allah yakuna indah insan Ilmun soal piring pecah semua pokoknya ya, nanti bisa pindah lagi ya. atau yang lain ya. itu tanpa berpikir dengan ya, panjang dan juga madzulumatil qasdi atau madzulumatil qasdi apa yang maksudnya kegelapan tujuan Dia punya ilmu, walakin la yuriul hafqoh. Tetapi dia tidak menginginkan kebenaran. Ya, Menunjukkan ke tujuannya, niatannya jelek. Punya ilmu, tahu, ya, faham. Yang seperti itu jelek, yang seperti itu dilarang, yang seperti itu diperingatkan, yang seperti itu harus dijauhi. Tetapi nawaya Wal maqasib sayyia Fasida Niatannya dan tujuannya Jada ini Busuk, rusak 5 ya. ya, Di atas kegelapan Tujuan Tujuan Izan Sehingga dengan demikian Kata Syekhan nur, Nurul ilmi Wal nurul amali cahaya itu ada dua cahaya ilmu dan cahaya adalah beramal cahaya amalan wa quluhu datinradza wa yadhihbihu billahu walittaba'a ridwanohu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nuri bi'iznihu wa yaqulu qa'ilun terkadang ada seseorang yang berkata dari ayat tadi كيف قال يهدي bagaimana dalam ayat ini Allah mengatakan yahdi bihi Allahu manittaba'a ridwahu wa nahmu sallam wa yukhrijuhu min nuri bi sementara Allah SWT mengatakan bi bagaimana hal ini bisa kalau Allah SWT mengatakan Allah akan memberikan petunjuk pada orang yang mengikuti keridhoannya para keselamatan dan mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wataala di akhirnya diizini dengan izinnya? Katanya akan memberikan petunjuk. Tetapi kenapa dengan izinnya? Tuh, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, dianna Allah Taala jawabannya kerana Allah Subhanahu Wataala. Kaji tanya dianna Allah Taala la yahdi It tidak ada ayuride, dikarenakan Allah S.W.T tidaklah memberikan petunjuk, melainkan setelah Allah S.W.T menghendakinya. Bayu Khan maklum katakan dijawab, subah suberi tadi kerancuan keraguan dalam memahami ayat ini. Ya, kenapa Allah SWT memberikan petunjuk Disertai dengan izinnya Padahal Kata mereka Allah memberikan petunjuk Itu setelah Allah SWT menginginkan tentunya ya, Kalau menginginkan ya pasti Diberikan petunjuk Tapi kenapa di sini diiringi dengan izinnya Maka jawabannya kata Inna qawlahu biiznihi Dan suguhnya firman Allah SWT biiznihi Dengan izinnya muta'alliqun biatawlihi Hal itu berkaitan dengan firmatnya Manit taba'a ya, Berkaitan dengan Manit taba'a Ya'ni Manit taba'a ridwanahu bi'idnihi Allah SWT akan memberikan petunjuk Kepada siapa? Manit taba'a ridwanahu bi'idnihi Kepada orang yang memikuti Kira-kira Allah SWT dengan izinnya Karena tidak semua diizinkan Allah SWT Mengikuti kredituannya jadilah wara. Tidak semua makhluk ini manusia mengikuti kredit. Allah SWT. Al-Munajjal 19. Orisana wa shafatayi. Hadayinahu najidayi. Sudah ditunjukkan kepada manusia dua jalan. Ia. Jalan petunjuk dan jalan kesatuan. Sehingga tidak diizinkan. Semuanya masuk pada satu jalan saja ya. Allah SWT berikan kepada mereka Dua jalan ini Dan masing-masingnya akan menempuh Salah satu dari dua jalan ini Sebagian ada yang menempuh jalan petunjuk Sebagian ada yang menempuh jalan kesesatan Di hmm. anna linsana la yastaqillu Bi amarihi وَلَا يَتَعَلَّمُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Ikan agar manusia لا يستقلوا بِأَمَلِهِ Tidak bersendirian Dalam amalannya Manusia tidak bersendirian Tidak merdeka Untuk menciptakan amalannya sendiri Untuk berbuat sesuatu Tidak Itu semua Allah SWT yang menciptakannya وَاللَّوْ خَلَقُقُمْ وَمَا تَعْمَرُونَ Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat sehingga manusia layak stabil tidak bersendirian untuk melakukan ini itu dan yang lain semuanya dibawah kehendak dan kendali Allah swt. Siapa yang diizinkan Allah swt. Siapa yang tidak. ولا يتعلمو إلا بإذن الله dan tidaklah pula seseorang dia belajar dia mempelajari ilmu Allah, ilmu syariat, ilah bidenlah mereka dengan izin Allah swt. Sehingga yang tidak mendapatkan izinnya lah, Ya Taa'la, dia tidak belajar, dia tidak mengilmui, dia tidak mempelajari. Itu semua menunjukkan biil nirdah dengan izin Allah swt. Itu ikhlas firman. Sehingga Allah swt kaitkan di sini biil nih dengan izinnya. وقوله يهديه الى صراط مستقيم Ini semua termasuk dari bab عطف الصفه mengatapkan sifat bagada mausul yang sibadi karena qauluhu karna firman Allah Subhanahu wa ta'ala yahdi bihi maka taba' ridwanahu subul as-salam wa ma'na qoulihi itu adalah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala yahdihim wa yahdihim ila siratim mustaqim wa huwa itu, itu juga yeah. yahdi billahu man ittaba' ridwanahu subul as-salam itu semakna dengan akhir ayat oh yahdihim ila siratim mustaqim dan Allah akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Sehingga oh yahdihil siratil mustaqim adalah aqfis sifat mengatofkan sifat. إلا perbedaannya Melainkan antu fassarul hidayah tu ditafsirkan hidayah yang pertama hidayah yang pertama yaitu di awal ayat ya di bhihila humanit tabariduana husubulasalam hidayah yang pertama ini ditafsirkan oleh para ulama maknanya adalah bhihidayah titaufiq dengan hidayah taufiq hidayah Tufik maknanya kemudahan dalam menjalankan syariat Allah hidayah tufik. Wathaniyatul sedangkan hidayah yang kedua ditafsirkan bihidayah tidaklah dengan hidayah dalalah menunjukkan, membimbing, menerangkan. kepada jalan yang lurus menunjukkan membimbing menerangkan ini yang yang lurus ini yang benar ini yang harus kamu tempuh ini yang harus kamu jalankan ya. itu yang kedua hidayah adalah ad sebagai so, bentuk menunjukkan menerangkan membimbingkan mengajarkan kepada jalan yang lurus yang pertama tadi yahdi bihilau muttaba' fi adalah kemudahan dalam menjalankannya hada, Oleh halada oleh karenanya udiyat atau udiyatu tsaniyah bi ila dimuta'adikan hidayah yang kedua dengan ila. Wa udiyatul ula sedangkan hidayah yang pertama dimutaaddikan binafsiha langsung dengan sendirinya Yahdi jadi bihillahu man ittaba' ridwanahu subul salam langsung Yahdi jadi bihillahu man itu mutaddi dengan sendirinya tanpa ada perantara sedangkan yang kedua wayah yadihim ila dengan mutaddi ila shirathal mustaqim tapi yang pertama ya, dibilahum anitabaharin duaanahum subuhlas salam tanpa ada perantara dari huruf jarak ya. sehingga yang kedua maknanya menunjukkan yang pertama, yang pertama maknanya kemudahan dalam menjalankan. Dalam ayat-ayat yang lain sama seperti itu Dalam ayat-ayat yang lain Ketika hidayah dimasukkan dengan hidayah Al-Jalalah wal-Bayan Wal-Irishad Hidayah tersebut diinginkan Hidayah untuk menunjukkan Membimbing Maka Dimutaaddikan dengan Ila Wa innaka La tahdi ila Siratim mustaqim Ya tetapi kalau hidayah atau Langsung Tanpa dengan Bantuan huruf jam Wa annaka la tahdi Man ahbabta Jadi, La tahdi Man احببتها طلبت ان حروف جميل ونقول ما كدهات قال الشيخ المعنى معناه من الايه دي atas يهدي به لو يعتبر ذونه سبلا سلام ويهديه الى الصراط المستقيم و يهديه اللون التبر ذوانه سبل سلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى شرائط مستقيم المعنى أن من اهتدى بالإسلام زاده الله تعالى علما برأسيابا اهتدى بالإسلام yang dia mengambil petunjuk dengan Islam Menjadikan petunjuk dengan Islam Zadahu Ta'ala ilman Allah Ta'ala akan tambahkan padanya ilmu Ketika dia jadikan Islam Sebagai petunjuknya Maka Allah akan tambahkan padanya ilmu Kama fiqhulihi Ta'ala Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala Surat Muhammad Ayat yang ke-17 Waladhi nahtadau Zadahum hudah Wa atahum taqwahum Utamaan yang berlipat ganda. Waladzina dan orang-orang yang mereka mengambil petunjuk zauhum huda Allah tambahkan petunjuknya bagi orang-orang yang mau mengambil petunjuk dengan Al-Quran, dengan Islam maka Allah tambahkan petunjuknya. Bahkan wajahum takwahum untuk berikan kepada mereka ketakwaannya. Waqala ta'ala Syekhul Islam membawakan ayat yang lain Dalam poin yang beliau sebutkan Menidda'a ilaihi hudya ila salatin mustaqim Berang siapa yang dia menyeru kepada Al-Quran Maka dia akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus Berang siapa yang dia menjadikan Petunjuk dengan Al-Quran Maka dia akan ditunjukkan Kepada jalan yang lurus Di antara dalilnya kata Syekhul Islam Alif Lam Ra kitab anzalnahu ilayka li tukhrijan min al-dhulumati ila nuri bini Rabbihim ila surat al hamid Allahi alladhi lahu maafis samawati wa maafis ardu Ini adalah dalil yang ingin mengambil Al-Quran sebagai petunjuknya Maka Allah akan tunjukkan perajanan yang lulus Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu kita kita Kitab An-Nazal Nahu yang kami turunkan kepadanya yang kami turunkan kita tersebut Ilaika kepada Engkau Wahid Muhammad itu kerajaan Nasa minatul matin nur untuk manusia dari berbagai macam kegelapan menuju cahaya di idni robbihim dengan izin dengan izin Rabb mereka hira suratil Azizil Hamid menuju jalannya Allahumma Taala Aziz al Hamid Allah that yang padanya Yang miliknya Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi Ini terayat yang diambil oleh Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim Menunjukkan bahawa ini Al-Quran adalah hudan Sebagai petunjuk Wala Syekhul Uthimin Hadha kal awal taqriban Ayat ini pun sama seperti ayat yang pertama kurang lebihnya sama seperti ayat an-Nisa eh, seperti ayat al-Maidah. Tadi an-Nisa Al terus. Ya. Sama seperti di ayat al-Maidah. Jawab Al minallahin nuru wa kitabumubin yahdi bil lomni tabar hewanu subuhul salam al-Maidah ayat yang lima sampai 16 Maka kata syekh kurang lebih Akriban, ya. Seperti ayat yang pertama tadi Seperti ayat di Al-Ma'idah 15-16 sampai Penjabarannya ya. Lakin fihi fa'idatun Akan ah, tetapi Pada ayat ini ada fa'idah Wahia Yaitu Sihatu Idofatis syai'i Ila sababihi Al-ma'lumi dalam ayat ini ada fa'idah benarnya menyandarkan sesuatu kepada sebabnya yang telah diketahui Dibenarkan Menyandarkan sesuatu kepada sebabnya yang telah diketahui Yang ma'rum Bukan kepada sebab yang majhul yang tidak diketahui Tapi apa sebabnya diketahui Maka boleh disandarkan pada sebab yang sudah diketahui yang sudah maklum, dimengerti, difahami, dikauhili berdasarkan firman Allah swt di Tuhfah Rijah. Ya ini entah. Allah swt sebutkan dalam ayat Kitabun Anzalnahu ilaika Kitab Al-Quran yang kami turunkan Kitab tersebut Ilaika kepada engkau di Nas. Agar dengan yang kau mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan, di sini disandarkan sebabnya kepada siapa? pada Nabi Muhammad SAW. Ya, disandarkan pada sesuatu pada Nabi Muhammad SAW. Sementara hakikatnya adalah Allah swt. Ya, itu Khirja. Agar engkau mengeluarkan manusia, ei anta. Ma'annal Mukreji, atau Ma'annal Mukreja, yang sebenarnya yang mengeluarkan itu hakikatan sebenarnya adalah Huwa Allah, Azza Wajalla. Ya. Ma'annal Mukreja hakikatan Huwa Allah, yang sebenarnya yang mengeluarkan secara hakikat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. ya kan? Yang mengeluarkan manusia dari kegelapan siapa? Allah Azza Wajalla. Tapi di sini disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ma'lum telah diketahui yang mengeluarkan sesuatu hakikat Allah Subhanahu itu boleh menyandarkan sesuatu kepada yang lain ketika sebabnya ini telah diketahui. Sehingga di sini dalam ayat disandarkan mengeluarkan itu kepada Nabi karena sudah diketahui sebenarnya yang mengeluarkannya itu adalah Allah. Paham Namanya, ila Menyandarkan sesuatu Kepada sebabnya yang telah diketahui. Dan dalam ayat seolah-olah kita fahami lihat tuhrijan engkau yang mengeluarkan manusia, agar engkau mengeluarkan manusia. Tetapi ternyata hakikatnya yang mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya, buah Allah, yaitu Allah azza wajalla oleh ada oleh karenanya karena yang mengeluarkan secara hakikat yang mengeluarkan sebenarnya manusia dari kegelapan menuju cahaya adalah Allah Qoidahu biqolihi Allah Sultaarad menguatkan dengan firman-Nya di ilni robbihih dengan izin robb mereka ya aduhami Kitab anzanna ilayka litukhrija an-nas min adh-dhuramati lan-nuri bi'zni rabbihim Artinya kitab itu berupa upaya keras Berupaya sekuat tenaga untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan dari berbagai macam kesesatan dari berbagai macam kebodohan kerancuan syubhat ya kata saudara mah Tersilikna Berang peti Apa Indonesia ini Indonesia ini apa Seperti Nabi Nuh Qala Rabbi Inni da'autuqumi Laylam wa nahara Falam yaziduhum Duaai Ya Allah, saya mengajak mereka siang malam, siang malam. Beliau mengajak kaum, tapi tidaklah didapati dari kaum yang melainkan apa semuanya lari. Padahal kurang apa? Beliau dalam mengajak kaumnya, itu merupakan upaya keras, upaya yang luar biasa. Maka demikianlah oh, di sini, kalau seandainya ada seseorang yang berupaya sepenuh tenaga untuk mengeluarkan ayahnya, mengeluarkan ibunya, mengeluarkan saudaranya ya, dari kesyirikan dari kemaksiatan, dari kebodohan dan bermacam perkara-perkara yang menyimpang, dia tempuh jalan ini, jalan itu, ya, dia berikan audio, dia berikan buku, dia berikan apa saja yang akan membuat saudaranya atau orang dekatnya bisa mengerti dengan kesalahan kesalahannya tetapi kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan terwujud. Ya, oleh karenanya di sini Allah SWT ya, memberikan ketentuan bi idzin rabbihim. Ketentuannya itu dengan izin rabbika. Menunjukkan karena hakikatnya yang mengeluarkan itu adalah Allah. Itu sebagai sebab, hatta ya. la yuzunn hatta la yuzunn anasabaga mustakinlun supaya tidak dikira, tidak dianggap sebabnya itu tersendiri. Ya. Jangan sampai seseorang mengira sebabnya itu tersendiri kita, bukan? Tapi Allah Swt. Fayadawa duhai sabab ma'lum amrun jaizun wala ahadun yunkiruhu Sehingga menyandarkan sesuatu pada sebab yang telah diketahui pada sebab yang telah difahami itu perkara yang boleh dan tidak diingkari oleh seorang pun Kalau cobanya ingat ya disandarkan sesuatu tersebut pada sebab yang ma'lum sudah diketahui sudah difahami bersama, begitu dan boleh dan tidak diingkari. Balikoh jahat bih sunnah tu, bahkan telah datang terhadap kaidah ini sunnah wajib ilmu alquran dan datang dengan ilmu alquran menerangkan tentang kaidah ini, yaitu akan bolehnya menyandarkan sesuatu kepada suatu sebab yang maklum. Jika karena sababu ma'luman dengan catatan kalau sebabnya itu ma'lum diketahui difahami imma bisyara'i diketahuinya boleh jadi dengan syara'i dengan syariat wa imma bil hissil bil hissi wal waqi'i dan boleh jadi diketahuinya dengan hissi wal waqi' dengan panca indra ataupun waqi' kenyataan realita yang ada ولكن هذا السبب بسبب ini اذا اعتقدت kalau engkau meyakini annahu yahsul bihi shay'u bahwasanya terjadi suatu perkara tersebut fayajibu an ta'lama sebab ini kalau engkau yakini annahu yahsul bihi shay'u bahwasanya suatu itu tercapai terjadi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 kalau seandainya terjadi manusia keluar dari berbagai macam kegelapan menjadi cahaya, kan ini apa terjadi dia? Ya. Maka wajib untuk mengetahui sebab ini terjadinya bukan dengan sendirinya, laisa ya. mu'assiran binafsihi. Bukan terjadi dengan sendirinya, bukan tercapai dengan sendirinya, bal biiznillahil ladzi ja'alahu sababan. Akhir dzabih itu semua dengan izin Allah SWT. Yang Allah jadikan hal itu sebagai sebab saja. Ya. Hal itu Allah jadikan sebagai sebab saja. Oleh hada ya. qaulahuna oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala katakan di sini biidni biidni Robihiim dengan izin Rob mereka. Tapi khotfilla yang perlu antum atau kita semua cermati. Ya. Kalau seandainya engkau yakini, masing-masing kita meyakini. Ya Terjadinya sesuatu Karena sebab itu Jangan kau yakini Sebab itu sendiri Secara langsung yang membuat terjadinya Tidak ya. Tetapi tentunya dengan izin Allah SWT Adapun hal itu Allah jadikan sebagai sebab saja tetapi Terjadinya ingat Bukan dengan sendirinya Tetapi dengan kehendak Dan izin Allah SWT Wallahu ta'ala alam